Hörverstehen. Kapitel 10. Track 37. Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. WITEC, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Svenja Jung. Ich rufe für eine portugiesische Freundin an. Sie möchte in Deutschland arbeiten und hätte ein paar Fragen. Können Sie mir helfen? Im Prinzip gern, aber da müsste ich zuerst wissen, in welcher Stadt Ihre Freundin arbeiten will. Dann müssen Sie nämlich beim Arbeitsamt dort anrufen. Die sind zuständig. Oh, das steht aber noch nicht fest. Sie braucht erst einmal nur ganz allgemeine Informationen. Hm, also gut. Worum handelt es sich denn konkret? Tja, also sie wollte zum Beispiel wissen, ob sie eine Arbeitserlaubnis braucht. Entschuldigen Sie, wenn ich kurz einhake. Haben Sie oder Ihre Freundin schon auf unserer Homepage nachgeschaut? Ja, ja, sie war schon auf ihrer Homepage. Das war aber zum Teil ziemlich kompliziert. Also ich meine, die Ausdrücke waren schwierig und sie hat nicht alles verstanden. Und dann hat sie mich halt gefragt. Ich kenne mich aber nicht so gut aus. Nicht, dass ich ja was Falsches sage. Na gut. Worum geht's Ihnen denn genau? Ähm, ich habe gelesen, dass man als EU-Bürger das Recht hat, in Deutschland zu arbeiten und dass man behandelt wird wie deutsche Staatsangehörige. Heißt das, dass für Portugiesen die gleichen Beschäftigungsbedingungen gelten wie für Deutsche? Ja, genau. In der EU herrscht Freizügigkeit. Was heißt das denn genau? Na, ganz einfach. Für EU-Bürger, mit Ausnahme der neuen Beitrittsstaaten, für die es Übergangsregelungen gibt, gelten in Deutschland die gleichen Bedingungen wie für Deutsche. Also sie braucht wirklich keine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis? Nein, eben nicht. Wie gesagt, Portugiesen haben die gleichen Rechte wie Deutsche und die brauchen ja auch keine Aufenthaltsgenehmigung oder gar die Erlaubnis zu arbeiten. Okay, alles klar. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ihr Mann ist Chilene und hält sich zurzeit noch in Chile auf. Kann der nachkommen? Ja. Ihre Freundin als EU-Bürgerin hat doch das Recht, sich in jedem EU-Land aufzuhalten und in jedem Mitgliedstaat ihren Wohnsitz zu nehmen. Und das gilt auch für die Familie. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, sie kann in Deutschland wohnen, wo sie will, und ihre Familie kann mitkommen. Ja, so kann man das sagen. Da der Mann ihrer Freundin aber kein EU-Bürger ist, benötigt er ein Einreisevisum. Hm, und wie bekommt er das? Hm. Mit dieser Frage wenden Sie sich am besten ans Auswärtige Amt oder an die Ausländerbehörde in der jeweiligen Stadt. Ja, aber könnten Sie mir nicht schnell nur so ganz allgemein sagen, wie das geht? Also, so viel ich weiß, ist es so. Der chilenische Ehemann beantragt das Visum bei der Deutschen Botschaft in Chile. Dort bekommt er ein Einreisevisum für drei Monate. Dauert das Visumsverfahren lange? Meines Wissens sechs bis acht Wochen, weil die Ausländerbehörde auch beteiligt wird. Heißt das, dass die Unterlagen hin und her, also von Chile nach Deutschland und wieder zurückgeschickt werden? Genau. Ja, und wie geht's dann weiter? Wenn der Ausländer dann nach Deutschland eingereist ist, hat er drei Monate Zeit, um sich bei der Ausländerbehörde zu melden und einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Also Aufenthaltstitel bedeutet Aufenthaltsgenehmigung, oder? Ja, aber es heißt nun mal Aufenthaltstitel. Ach so, und wie lange gilt der Titel? Normalerweise steht in dem Titel die Gültigkeitsdauer drin. Meist wird er erst befristet erteilt, so zwischen einem und drei Jahren. Und die Verlängerung muss dann rechtzeitig beantragt werden. Ich sage Ihnen das alles aber unter Vorbehalt. Am besten erkundigen Sie sich noch einmal bei der Ausländerbehörde.